Të gjithë salvezi falënderim të thellëmt për Allahun xhallal xjalalu, atë falënderojmë për i ti falë dhe udhëzime kërkojmë salavate dhe selamet për së ndjejtit më të mira me pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndroruar gazë do të vazhdojmë në ciklin tësë ne kemi filluar para disa ligjëratave ku jemi duke bërë një hyrje me disa praj a rëndësive dhe peshave që ka zemra dhe puna e zemrës. Është do të flasim me lein Allahu te bareke ve te ala për punën e zemrës, cilat janë puna e zemrës, cilat janë pastaj sëmundjet e zemrës dhe çfarë duhet të rregullon besimtari në brendinë vet, e cila është vendi ku shikon Allahu subhanahu wa teala. Pra, s'ed vazhdojmë. Pra, pra s'ed u hyjm në veprat dhe punën e zemrës, thamë s'ojmë rëndësish që kuptohet roli e i zemëlnos në lëvizet e çënjes njerëzore. Zemra, sikur që përmendëm në Kur'an zënë një vend të madh. Andaj Allahu xhelel Gjell xhelalu të gjitha ë uh, fillot e imanit dhe mohimit i kanë në zemër. Andaj Allahu xhelel Gjell xhelalu kur i përmend kafirat çka thot, khatemallahu ala qulubihim. Allahu i ka vulosur zemrat e tyre. Kur i përmend besimtarët çka thot Ka thënë Allahu fi qulubihim al-iman. Allahu nazemat e besimtarve, në zemrat e besimtarve ka shkruar imanin. Pra edhe te muhimi, edhe te imani bëhet fjalë por çfarë? Për zemra e jashtë me aq vetëm reflektimi pasojë cila është ngulitur në në zemër. Kështu që këtë koncentrimi, këtë përqendrimi i muslimanit duhet të jetë në rregullimin e zemrës, e zemrës së vet. Formando mëlçorat të kaluara se çka e prish dhe çka rregullon zemrën, e sa do të bëjmë një e, krahasim në mes të punëve të zemrës edhe punëve të gjymtyrëve. Me punët e gjymtyrëve kemi porcellem trupin edhe kryesisht gjuhën. Pra gjua edhe gjymtyrë durt kanë më këtu me radh, këtej këto logaritën të punëve të gjymtyrëve, organeve të cilat e, ne i i kemi të jashtëme. Krahës kësaj, pra parale dhe të bëjmë me veprat e zemrës. Pra, do të ndarën me në disa pika, pse zemrës, apo pse punët e zemrës, i akalojnë punëve të gjymëtyrve. Për shembu, a është me e madhe, a është me e madhe, dashurian daj Zotë i Gjellegjellu me zemrë, sinceritetin e Zotë i Gjellegjellu me zemrës, sinceritetin e Zotë i Gjellegjellu eh, me zemrës, më bështetjen e Allahun Gjellegjellu, shpresa në Zotin te bareke o teala që janë punë të zemrës, edhe kemi për shembull nga ana tjetër për shembull, kemi të sbihun me goj. Për shembull, kur ne themi la ilaha illa allah, muhammed rasul allah, subhan allah, allah u akbar aksumara. Tani kemi këtu lvizje, apo kemi sejdë, apo kemi ruku, këto janë vepra të jashtme. Mirë. Cila cila është më e madhe se cila? Sot do ta shohim Elena Allah te bareke o teala se punët e zemrës janë më të larta se punët e gjymtyrës. Madje pa zemrën këto këti janë lëvizet këto. Pra në në por nëse njeriu vë zonë të plot në zemër me gjuna vet, subhanallahu. I madh është Zoti, xhelal xelali. Po në zemra vet se do Zotin, ai bandove kjo subhanallahu, nuk i bandove. Nëse për shembull me ballin e vet bën sejsje, po në zemrën e vet, për shembull, nuk i është nën shtruar Allahu xhelal, ai bandove, nuk i bandove. Prokerraj çka kthehet nga pre, prekejsh ka bëhet nga veprat e gjentyrëve kthejet në veprate e zemrës uh, në këtë qështë e vëzve djetarë kanë shkujtë shumë pra rëndësin e zemrës i bënkaj me gjëzije ka disa veprat të veçanta pra liprat të veçanta mbi ketë kaptin, nuk kemi mundësi mu zhitë në të por se mi përmenë si pika kryesore ku djetarët e muslimane kanë dhanë një, dy, tre, që tu dalohet vepra e zemrës nga vepra e jimdirve nga nga vepra e dorës e gjuhës e kamës e kështu me radhë. Paraqsona në rëndinë e veprave të zemrës, thot ibn Qayyim el-Jawziyja. Fadallahu yushirru. Thot vepra, puna e zemrës është shpirti i kët adhurimit dhe thelbi i saj. Ësë më thelsorja, më substanca Kryesore, me tëse të mbahot Adurinë është zemra Thot i përnë ka një me gjëzje Andaj, nëse veprat e trupit Janë Pa veprat e zemrës është sikur një trup I pa shpirt Por nësë rikush ka veprat të jashtëme Por nuk janë që burojnë nga zemra Por nuk janë harmonim e zemrën është sikur një trup I qëllë jo gjënazë Ska shpirt Por shpirti i veprat e është pune, pune e zemrës Thot, i bënkajim, elgjëzije Thot, njëjt është edhe një jeti Qëlimi, një jeti Qëka synon ti me veprën tane Dhe ajo është vepra e zemrës E cila është Mbëreti i kretë or organeve të trupit Kështu që Të gjitha synimet me urdër edhe ndales Thot, janë për zemrën Pra, kur thotë Allah u gjilë vëla Me e adhuru Zotin Gjelë Gjelalu. Filimisht të ka kërku zemërën. Pasaj kjo zemër, kur të filoje me reaguë, se i zhjavën si rezultati nështrimit të, të zemërët. Pra kur të ja ki nështru mbrajtin, që si ku që e pamë trasmedimin e e buhura i rësë, radi Allah në në njësili, që farë tha, tha, tha zemër është mbrajti i organeve. Krej tjetë kja nështarë. Pra Allah u gja kur dëmë më nështru, ka në lipë mbraj Andaj përshemull, dora mundet mu lovë Kama së mundet mu quve Ama pa qëtëra mu falë në mazi, përshemull Njeri si jo është binda Allah u gjenë në gjelalu Edhe përshemull, nuk mundet mu falë në kam Që ka thëmë bëjnë nga mellë a.s. Salli ka imen Fe inlem të sëti e fe ka iden Falun kam, nësës mund është ullur Mirë, nësës mund është ullur, shtërin Pse, tash, nëse njën i dhëtë Unës pëmuj në kam, talon Sepse ai i cili u pësimtoshun e lë. A të duna kam ja bëj çalli 20 që më fal. Për mi kallzu Zoti Xhelalulaj sun jam bind. Në më kam asun punon, po unë kam me dëshmua me atë mundsinë e fundit që që më ka mbajt. Kështu sheriati ka ndërtu, pra e ka kërkuar mbretin. Shiko pejgamberin Jon sallallahu alaihi wasallam. Kur i ka kërkuar prej njerëzve mundon në shtrua ndaj Allahut Xhelalulaj, Gjell po u bë musliman. Pika ja kanis, pseunu do kaçur letër romakve, persianve, egjiptianve. Kaja kanis Ai ka thon për shembull, e ka çuar një pazar në letër, sa ne ka çutë do puntor tjerë. Jo, jo. Ka marr letër e ka shkruar Bismillahirrahmanirrahim nga Muhamedi i dërguari i Allahut deri tek mbreti Romaqve. Mbreti Romaqve, por nuk nuk i ka njer, për e ka kërkuar në ard, ushtrim por e ka kërkuar mbretin. Njëto është edhe shembulli Allahu që është më i larti, Allahu e kërkon mbretin e gjymtyrve dhe është zemra, por nuk u nënshtrua mbreti. Ke të ushtart me dash diçka kot e kanë. Sa dush ushtarti më thon dora ime pe do që ta. E do, po mbreti nuk e do. Ato çka s'e don mbreti, ato çka s'e don krijuesori i kret ë uh, synimit nuk nuk mandovi. Thot ibn Qayyim el-Juzeyri, thot andaj thot të gjitha veprat, të cilat si kanë ardhur në fen Allahu xhëlalul obligim edhe të pëlqejërat, thot kanë ardhur për me rregullu zemrën. Kanë arë për me reguluaj Zemërën Andaj thot, kur mbreti Ti dërgon ushtarët e vet Dhe ata të cilët i ka në në hizmetin e vet Thot, si është e mundur Si është e mundur Që Ajë kriësorin me munguaj Do më thonë, a më një parë në mdu e zënë Një ushtri vepron Vepron Tash, Portretizoj me ushtri që ta kuptësh me organe Me gjimëtir, me dur Në ushtri vepron luftonë këtu me radh, edhe në fund dhut këta këta saman për kërkan. S'ka s'është e mundur kjo. Patjetër ata kanë marrë urdhë bi dikujt. A ka mundësi por shem u më pa me pas ushtrim bot, më than neve nuk na ne intereson çka fot komandonti jon. As mbrejti jon. Emir ju po shka lëvizni? Ço shtu ka të lëvizna atë. A ka a ko dobi me ksojna s'ka. Ço do të thë është edhe gjymtyra me zemrën. S'ka se gjymtyra lëviz, po nuk është zemra aty e pranueshme. S'ka dobi. Vizir, duhet vazhdimisht ne të koncentrohemi gjymëtyrët e tona a janë tullëviz në raport me atë qka e dozë e më rajon apo jo e pasaj të shikojmë se si qka dozë e më rajon a e donë Allahu në gjellëvala e donë pe nga mberi në salësëllem e donë atë qka e donë Allahu të bareke të bareke o e tjara gjithashtu të të të të të në kajim el gjozije në liben e të ibede ju el fëvaj gjell të veta, të të të të të të të të të të të të të t do ta kupton dhe do ta di lidhjen e fuqishme që ka vepra e zemrës me veprën e trupit. Për pra sa e mediton Sheriatin, Mithodim Kaimeh Jezia, që më, më jete se sa ngushtë janë të lidhta veprat e zemrës me punët e gjimtyrve, thotë, dhe do ta kupton se veprat e trupit s'bojn asnjë dobi pa zemër. Asnjë dobi s'bojn, s'bojn pa zemër. Dhe se veprat e zemrës janë në ma farës për robin se sa veprat e trupit obligimi që e ka zemrë për Allahun e ka matë ma se sa që e ka dora bali jot i besejshdhe Allahu Gjelola 5 herndit zemrë jotë e se herndit i besejshdhe Allahu Gjelola si, si është e duvura 24, 7, pandalish se, përshima, a ka të një zemrës që dhatë një 5 minuta se duha lajnë Hasha vë kella Imad është Allahu Gjelal Se së mundët Po Se ështën e baj kure ka lip Me bal Ama me zemër Së në anë atër e da është Allahu Njële Gjelal Thot i mën kajim El Gjëvzije Thot Zemëra është Ajo që e dalon Besimtarin nga Hipokriti Qështë dalon Muslimani prej Munafikit Pi përjashtë e në njësoj ato Zemëra e dalon Zemëra e E dalon Pasë e thot A është e mundur që tohën në islam pos me zemrë pos me zemrën e vet para se ti dorëzohen trup gjymtyrë të trupit vet pra mund të panamë ndikosh vëllazër me, me hin islam edhe me kështu më përfituar me thon këyre zemra allo që ka në islam po doon të trupin me eshtëje është s'është e mundur krejt që ka në islam çka thon o oh, po ka çe zemra po do po me zemrën po do me eshtëje Ekstremala, por njerëzit që hyjnë në Islam, jashtë ta hipokritave, ata hynë me me dëshirën e zemrës. Pra i nënshtrohet trupi dëshirës së së zemrës. Thot Ibn Tayyib el-Jauziyja, "Adhurimi i zemrës është më i madh se adhurimi i trupit dhe më i vazhdueshëm dhe më i pandërprerë." Pra adhurimi i zemrës nuk dalet, nuk ndalet fare. Thot, "Adhurimi i zemrës është wajib çdo vakt." Dhe kjo është shumë më lansi për të kuptuar. Se, po shemull të zemë në ta në e kjo obligim më janë nështru Allahu përndër prajen Gjdo vakt A trupin, vakte-vakte Po shemull Ti mere namazin e merë Pez vakë namaz e kje të ndarë Sa ba drekt, i kje ndi aksham jaci Mre në këtjore kohërave Qka ban ti, ti i bindishe Allahu gjele gjele Mirë, mere agjurimin Ti agjurimin e kjo obligim njëherë në vjetë një, vjet, një mujë Emra na vitit në më të muj, ka ban ti beson në më të muj se e ke obligim majruku ti në Ramazan? Ti përkash përblejesh. Domthon tash Allah na mëson në mënyrë Ramazanin tjetër. Na besojm se Ramazanin ose në Az, çfarë? E kemi obligim majrrua. Çikjo çikjo çfarë është çikjo vepra e zemrës, se ti situat gjrutash. Nëse do dikush mirë me zon Ramazanin tjetër, ai agjeron sikush e ka gjrut të kalumin. A thu se di valla ku dy në Ramazanin e krijea kam obligim ajo? Jo, çka jo, thu? Jo, ne kam obligim. Shëher Ramazani, i cili u shndërrua në Kur'an, udhëzues për njerëzit dhe shpjegime të udhëzimit dhe të dallimit. Kështu që, kush e shohë nga ju muajin, ai duhet të jehë në Ramazan. Ramazani është muaji i cili ka zbritur Kur'anin dhe udhëzimin. Çdo që e mërin, ai është obligim majror. Çike e ka obligim majror, janë dy ndarje këtu. Ndarja e parë është ti e beson se çdo herë që e mërin Ramazanin, detyrohen të takojësh, edhe kur të vijë Ramazani. Ti për shembull tash e ke fola kshamin. Ti beson bind që me detyrë zemrës se ku të vjen ecia ekam obligim u fal. A e mrin Yasin ose mrin nuk është puna jote. A e kuptove? Pra zemra duhet të mun ushtrohet. Zemra duhet me me u ushtrohet. Thot ibn Qayyim el-Jauziye, thot mu përkat arsye, imani është detyrë e zemrës pa ndërprerje, ndërsa thot Islami është detyrë e trupit me ndërprerje. Vini atë këta dallim të madh, vëzë. S'ka njerëz që uni, syni dallojë këto. Thot, imani është detyrë e zemrës pa ndërprerje, ndërsa Islami është detyrë e trupit me ndërprerje. Edhe një herë. Imani është detyrë e zemrës, hiç pa ndal. S'mund të thonë 5 minuta ja vash zemos pushim mos i besoj Allah hasha vekela smunesh ndërsa thot Islami është obligim i trupit me ndërprerje por shembull pra Islamit është që ka thënë Ali sallallahu alejhi wasalam oj ndërtuar Islamin mbi pes apo këto vepra të jashtme janë çfarë janë të ndërprerja për shembull njeriu kurin Islami E ka obligim të thonë, na për shembull, alhamdulillah kemi një, kemi lind musliman. Allahu nëse mosu vkon musliman hakikat, sepse lindja nuk nuk e bën dobit Allahu te bare këtu atjalla. Mirë, kur njëri në islam vetë ka obligim të thonë la ilaha illa Allahu, wa shahedu anna Muhammeden rasulullah. Dëshmoj me bindje të plotë se nuk ka Zot i cili meriton adhurimin posa Allahu جل وعلا, dhe dëshmoj se i dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Këta sara ka obligim me fjalëri në har kur të jeni në islam në har kur të jeni në islam sa har ka obligim me zemër me thon çta هیڅ panon هیڅ panon nuk, nuk mundush me dhënë e kam pason shahadetin shahadetin e thoni herë më dju pastaj vazhdon me zemër ish panon deri sa të takosh Allahun te bareke te bareke wa taala fadhimun qayyem al-juziyya a thot ajo e cila E mban imanin është zemra Dërsa ajo e cilla E mban islamin është trupi Roveni që ka e mbart Imanin është zemra Imanin nuk rinë ndor Imanin nuk rinë ndor A da e përshemur munafikat Kjanë falë me pengamen e sramnë nukon qafira A da e kjo Shumë më në nësireze me regullu zemrë Mosë regullimi zemrës I ban njerëzit dhe ze mukan jo vet jo vetja jetoj në një botë tjetër kajim, Thot, ndërsa zemrat dyre janë në botë në një botë tjetër thotëm qaim el jawziya thotë ndërsa harful mes'ale thundersa teili peri i hol i kësaj meseles është se dhe kjo është shumë fjali e madhe për ta shkruar në zemër para se më maut men thotëm qaim el jawziya ndërsa peri pro ndë, filli që ka e danë këtë mesire peni hollë që ka e ndalë këtë mesire është se punët që bëhen me trup nuk janë i badet pos me një jet e që para këprakish ka tha që e ka vendin zemë pra përshemur nëse një një një lidhët namaz po se ka bo një jetë mu falë për një më. me adho aj me ty jë në saf që këtë dhëmë dhë ma vonë disa prej vej prave realisht a shë të falë realisht aj nuk o të falë qka e ban falën mën cakt njëti. Njëti njëti kwe... Njëti kwe... një eti një eti kërë kërë venin një eti kërë në gjuë, jo, në zemër në, në zemër a në të të të të mënkajme që zhije nuk bëhen në veprat e, zem... e, e trupit i badet pra nuk logaritën i badet derisa të ndërhyje zemëra derisa të ndërhyje zemëra kjo dhe zhërësht e përzisme e vlerësë punësë zemërës kërëshim veprave të, të trupit tani dhe t'i më mëdhet alsht Veprat e zemrës, punët e zemrës janë bazamenti, themeli i të shpëtuarit në Ahiret, për xhenëmet dhe të fituarit e xhenëtit. Po njerzit vëzërt punojnë shumë vepra. Prej tërë më e madhja është imani në Allahun xhëlal, tauhid i Zotit xhël xhëlalo, bora e forzit e çdo merat mirë po vëzër, para se kjo me kalu në gjimtyrën e parë të pëshemull gjuën ajo dhëtë me zonë vend zemër andaj njëri u vëzër shpoton të Allah u gjemë me zemër, jo me trup nga se trupit i bi në vagjibët krejt ka mundësi mirar ketë vagjibët mundë mirar, ketë farës mundë mirar, zemës nuk i bi asni vagjib nuk i bi asni vagjib andaj për këta vëzër ka shumë argumente, që baza e të shpotuarit na khirat është Zemra, t'i dallahu xhëlul xhalalu illa men ata Allah bi qalb salim. T'i dallahu xhëlul xhalalu nuk shboton ditën e qiametit pas ai cili vjen te zoti me zemër të pastër. Do jemos me armë me zemër të pastër. E zemra e pastër e zemër, për po shembull, përmendën rradën e kaluar. Njeri u dorën e fshin me kur përlyet me rradë të caktuar mo çka fshin. E fshin trupin, i fshin peskat apo me çka e fshin zemrën. Me çka e pastron zemrën? A kuaj dim zejmën çfarë e kemi? A më na vësh askëjtë e thonë jam zemër mirë, siç u thotë. Shkodi janë më thonë, "Ho, un jam zemërprishti." Pse tu jam zemërprishti? Shka mund si? Ke lezojm veten zemër mirë. Dhe kjo na bën ne me problematik në rregullim. Pse? Sepse na realisht për shembull mund të dëgjojm për përmisimin e zemrës në me menua teatrin. Të Apo sigurisht zakonisht e thonë, "A një të hoxësh ka tha?" Po te janë një të për shembull. Zakonisht na kem çshtojë ke kënaq. Shumë mirë që hoxha po kalzon për do punë, se ka do të smurrin vesh. Mina, po t'aja për veti, për veti s'e kena më go. Me ransive zot fillimisht. Fillimë me barë më tim me pshu vetën. Leje Filanin. Shpesh o problematikë zot ndersme dal ti Filanin. Po Allah çka tash ka bën me nin hoxha, kam ni dos nuk u ka llopirësh kjo. O Iri, ka Allah, po ti ja tri. Andaj, shoqëran sivë zënë, lajimin ayeteve, lajimin haditheve, më thon çkem rrok i mua. Nëse nuk të rokë shpesht Ti e të adishtë të problematik je Nëse nuk të rokë shpesht Nëse ti veç dalë Qe e dull filane Qe e dhe filane e të dalë Kitë gjamija del tizdel E onër këttave dhe qërë ishte ndryshe, ndryshe Cka tha Tha pasha Allahum Gjelle Gjelalu Akoni përgëzum me gjenet Ka than Ditin e kjamejti Me dal para zotit Me than Allahu Gjelle Gjelalu Ketë ropët e mi janë për nxënetë Vesh njani ka me mejtë për nxënetë Vallaj, ka thonë i shatut të unë se unë jam aj Shërë, vëzërë, omenim në khattabi Dhe me që ta ka shpëtuaj Ka thonë, ketë, me dalë për para zotë Me thonë, ketë këni me i nxënetë Vesh njani, hi nxënetë Ka thonë i shatut, musam qaj, qaj njani Na vëzërë, që që këshmi tha? Masikana vesh njani, qimë përqinë si jam unë e qaj Qimë pë Por këtë asgjë do na nuk rregullohet. A ndonëse rregullimi i njeriu të bëhet duke i marr këta ajete për si për vet. Edhe jo më bavëzësi, domthon shurdh, ememec e ç'i spoqop me. Kur shoh me ajetet mira që përqësojnë për xhenet, ç'eun e këtu. Munafikat ç'e kifilani, çafira ç'e kanë këto filanat çe? E ti, ti i miri apo? Ku nuk shpota më kështu te Zoti se ti. Vet, na jeta vetë vladit vetëm vet. Domthon kur dëgojmë do se ka miri diçka, a keni pa zakonisht si po më natëmni bur e çon krye unjanit çfarë po çon kryen ti pseve jsongrira po qëndon se po në më bash burra os mohosh burra bur ti ose demek koheta këto më rad ko te ki kot se shkon po burrniën në facebook kot se shkon për fitar për facebook për për burrniën kot kot kot kot kot pau ka burr hakikat kot çka shkruajnë vallahi këto sepse na vë çelon ma veten ande kanë ato dietar të part muslimanë edhe janë byty për sinqeritetin ka thon sinqeriteti është ai i cili nëse nuk e ki mësu mësu muna nëse nuk e ki mësu lodhit s'ki shkallodhës pëse se ato janë vepra pa mana pa sinceritet e kështë të mera anërezer pune e par apo dalimi i par në mes veprave të zemrës dhe veprave të gjimtyrëve është cila se pa vepër të zemrës nuk shpëtohët baza e shpëtimi të Allahu gjela është vepra e zemrës edhe këta për këta ko a i dhe shumë në Kur'an Pre hadithimet pengamberi sallallahu aleyhi wa sallam, që argumentojnë se baza e të shpëtuarit Allahu qëllë është zemra, është hadithin njohër i enesit. Ku, thot pengamberi jonë sallallahu aleyhi wa sallam, dhe thot transmitusi, thot ishmi ullur me pengamberin tonë sallallahu aleyhi wa sallam, dhe tha, aleyhi sallallahu aleyhi wa sallam, jetë lu'u aleykumul ane rëgjullun min ehlil gjenda. Tani, do të delë, Të ju, e këndonet gjami, ka dhonë tash dhe një njëri banurit gjënetit. Thot, dhe dul një njëri prej ensarve. Po jopi mu haqirëve të mekës, po ka dal prej ensarve. E, mjekra e ti ishte e lagur nga abdesi. Mjekra e ti ishte e lagur nga abdesi. Kurer dhe nesërmja, pe nga mësëm tha e thatë të njëtën. Kurer dite e trejtë, Për nga mërë e sëlam e tha të të njëtën dhe personit gjindej në të njëtën gjendje personit gjindej në të njëtën gjendje thot, e nësib një mëri thot, kuruqu për nga mërë e sëlam ka mezlisi Abdullah ibn Amar ibn Asi tha pishoj pas edhe i ka shku pas këti njëri jut këti njëri nuk është përmen me, me emër edhe i ka than këti njëri jut që i ka than që kish ka hinë tashër kë banor i gjendetit I ka thënë Abdulla Ibn Amër Ibn Asi Ka thënë Unë kam një problem me babën tem Edhe ku bo besës hi në shpitra dit Për me qubejën në ven A ka mundësime a hërtëtime flet Qëllimin e kohë dhe zërë Ta shohë që ki banor i gjenetit i përgzuar në gjuhën e pengamerit Alej Salatës Ramë Qish po vebron Qka ban ki që është banor i gjenetit Thot Tregon në nësim një malik Thot Abdulla Ibn Amër Ibn Asi im një amër, i një ashi, se ka ne tek aj trenet, ka flet trenet, fatë dhe nuk ka pa që natën falë namazë. Bro, zakonisht ashtë e ka prit, ki sigurisht si ka vesh farzët, po ki natën, si të vene natën, ke natën e ka namazë, që shtu e ka pritaj, mirë po vezën, namazë i natës tash, e të ashtë e allishtu ishve për e, e trupit, dhe këtu vini rejë veze se, ke trupi këtu mungonë, Ska në trupë jo, kërgjok, i njeri që kaj ka tham Aleis Razam, që kaj një tash, o është banori Gjenejte, thot Abdullah ibn Amr ibn Asi Thot Vetëm se gjatë natës Kër fleke edhe rëtullohi O prejan për gjatës Majtës e përmente Allahun gjelle Gjelle gjelalu Pastaj, qohoj për namazin e Sabah Qohoj për namazin e Sabah Thot Shkuan Trinet Thot abdua, im në amër Thot, u e kitu en ahtira amele Thot une për pak Kesh të thonë s'pa, a kur gjop i këtina Shkëve zër? Se realisht ashtë kje ka këshipi jashtë Ka thot, kitum për pak Ama, pse ka thonë për pak Se ka nësa me ka volohës atje Aja ka mnu vullën, që kja pa në origjenejt Dhe hajt e ti në njëmoj e tash Tash për pak, thot, kur gjonë s'pa, është e ki Ndërkohë që ki murë Ki murë uh, qëmim gjënetit për për për dunjoh thot Abdulla im një amri thot dhe i thash ja Abdulla o robi Allah dhe shikohet dhe sa presisja në sahabë se ka khalëzu kusha dhe se se intereson një kusha një personi me nënësidhë në njëjarja e tina i thash o oh, Abdulla ati i ka dretu ati personi dhe sa dhe kjo është Abdulla imni amri, imni Asi. i ka thonë o robi Allah unë si jam përlau me babën e asë që kam pas problematik ka thonë mirë po unë e kumë d Për nga mberin sërda qëllë mduke thonë për tyje Se ta është hini banor i gjenetit Tri harki hiti Tri harki hiti Thotë edhe erra me këshirë që ka ban Që ta shokë se i banor i gjenetit Vini revës e këtu Kuro zemra e pasë Kuro zemra nuk kome në madhe Kuro zemra s'ko zili Kuro zemra nuk dimu lasdruhe Nuk thaki Aja po A ti të kush kjarë ta shti Ka dalën ja Që kjarë dhe gjindit lija ti nuk ne mua zot e namu qoll o ullu billa nuk muj nuk di nuk di çfar romanik kish me mujt me shkruajti njani për nejve për veten e vet me paspas vulën e xhenetit panëzot mos me dihet njerëzit s'e shupozojë nuk e dinë hiç njerëzit nuk e dinin ti ki vulpi ja allahit që i je xhenetit allah na vull xhenetit ama kët vulë s'e di kur kush edhe vendi kush për shembull çanti ti ti e këshireve ti të vulën e kimarena ti jani banon xhenetit ose para më nosil m'i tapa pas vulën No, tash apo duket zbavitse para mendon me pasbonën -po e xhenetit. Na sill mi si me pasbonën e xhenetit. Demak, kanatë shabeqi, banon e xhenetita. Bi rvetet mëzo vllo. Ka dalë bosë se e banon e xhenetit. Kado si nuk e banon e xhenetit. Ato ofendon dikush, at kritikon dikush, at shurton, po s'e banon e xhenetit. S'së ka kritikuar pejgamberin Sallallahu Alejhi Vesallam. Disa njerëz do të kanë bon njerëz si si pejgamberin Sallallahu. Si ta kritikohesh atë që kritikoi pejgamberin Sallallahu Alejhi Vesallam? Kjo nuk rregull është. Të shkon në tri anal. Shindria dhe paprekëshmëria E fjallëve është vetëme Muhammeri sallallahu arihi Qikonë vëzër Thot, une erda të ti Dhe dashta me e këshirë Se qka bërë Dhe qikonë qka i ka thonë Ka thonë, po nuk të pash Se ti punon shumë Nuk të pash se ti punon shumë Pijasht Thot, a ka mundësi me më kalzu Qka ka bo Qka ke bo Qëpinga meri jo sallallahu arihi Me thonë që ta është finë një banë originitit. Ja, i ka thanë, këjë robi, nësari ju, ka thanë, nuk ka, po që që ka e pahve, tre natë të nejtë me mu, të është, këti pahve, që ka e pahve që ajo? Tho dhe këre këthe e o është finë, më tha, në luve që pak, në duke të një ashtë, ka thanë, nëse o është kjo, ka thanë, gajra enni, la e gjirufi nefsi, li e hadin, minël muslimin e gishën, ولا احسد احدا الا خير اعطاه الله اياه فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيقو kjo shprehje vëllai ç'kjo e ka bëu banor xhenëtit para mendoni i ka thon nganë jo pak se ti ç'ke të llofin në fund të dhanam dhe shko ka thon ndalo ndukot supozoj kjo ka thon vini rreth se kjo është ditë shkruar me ardhi se ç'kjo e ka bëu banor xhenëtit i ka thon unë Në vetën time, nuk ndi për asë një prej muslimanve në zemër në mashtrim për ta. Tja baj kështu, tja baj ashtu, tja baj kështu. Asa muslimane ka kështu. I banë 450 plane për ta, mësani në thotë, e, është ta që ja kom lëna lajt. E këto 450 plane që i banë ku jelove. 450 mashtrimet i banë, 5 milion mashtrimet i menonë, mësani thotë, oh, zemër a pasër, që që shumë e zemër a pasër, jo, zemër a është e kulume, A tu pikum mjal. Allahu na fal të gjithë ju, ja o Rabbi i alamit. Çka thon? Por asnjë musliman nuk ni ta mashtroi diçka. Diçka ka thënë. Ka vande por asnjë musliman që Zoti ja ka dhënë çfarë do lloj hajri, unë nuk e xhelozoj. Nuk e xhelozoj. Do të thonë ka problematikë kjo. Ne mund na mufal për shembot tan ditën. Po na e kemë problem se me problem se me dikujt nipnit mirë më ja pa pekakë. Që kjo pika këti qish dujë banet tefsirë, kjo në gjiluzi, s'ko kuptim tjetër kjo, kjo vesh një kuptim e kjo, kjo zili, qka i bje kjo pika ti? Aja di që i ka Allah, ka një Allah i cili i furnizon në roprit, ti kur thu pika ky, pika ai, qka i bje kjo? Kjo i bje se ti ke arru që i ka një zotit s'li furnizon në roprit të vetë, anë në nuk ka kuptim tjona prej nga kjo, thot, ensari, thot, dhe nuk e xhelozoi asnjë njeri pi muslimanëve por do një, një, një hajç që ka dhan Allah udilvara i ka thon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma warḍāhumā ka dhan e kjo është ajo çka ta paskamrit ti. Çka të paska? Ngjit lar tyje, çikonin tani çka ka thon, ka thon dhe kjo është ajo çu un smujna me vona. Çiknos po mujna me vona. Hadhihi lati la nutiqu kat nuk mund ta bëjmë. E pse o Zez? Sëpse kjo është e Eran Vini rej bezer. Vini rej e, Përmendëm shkurë të imisht Në gjarën e Abdullaj më një amërit Qikish ka e kanë djekë pas Abdullaj më një amërit I që ka shku pas që ti Të përgzorit me gjennet Ky Adin shfar njeri ukon Adin shfar njeri ukon Një Ky njeri Okon nga ma Ibadet gjitë e sahave Kur përmenën sahave Përmenat ata që kanë po mas shumë të ibadet për tërë është Abdullah ibn e Amr ibn alas ka gjëru si kur kush ka gjëruhe ka, ka banë amaznatë si kur kush tjetër tjetër e dyta ka qenë nga ata të cilët e kanë martuar njërën nga grat më të mirat zamanit vet dhe që ka ndohet e zër as që e ka frek me dorë grën e vet i kushtuar në adhurim dhe se ka orë baba vet Amr i dhe ka vetë e reje në vetë Ka qenë çjo qimi me ty. Ka dham sa i badetit, ka thonë, një më rëgjul, më rëgjul. Saj përket ibadetit, ka thënë, "N'am rajul min rajul." Sa i përket adhurimit, s'ka burr si kë. S'diun kush duron ashtu. Ta xherohet tan ditën, të falë tan natën, hiç. Pasaj që ai ka thënë, ka thënë, "Lem yata lana firashin, kurr me muz ka rrethrat." Oherë, njerzit bin me mendën e vet në shtrat në plot pigrave, kin shtrat e ka pasë ka preq sa njëri a thot mukan kje ka pas se ka prajek, grujet vet halal se i përkushtun dhe i Zotë i Gjellë Gjellë abo u alem ju vet tish lena kenefen mundu e te inahu nuk, neve, nuk, në, man, nuk e ka ngarku me as një sen grujet në vet shikovës dhe kitë kjeta dhunim kur ka arti kjo puna se kam gjelozikër kanë nuk e jabajshejë edhe në kërkuj se jam kërkuj, aton, e nëshejë në kërkuj kjo e ranë a nëse nuk është në priast apo mundu njeriu plot për veprën e botë por për brenda për brenda është është uh, problematika ndonëse kjo ky hadith argumenton se nga veprat më të vogla me njëriju, arrin, pozita, të cilat njeriu arrin posita te Allahu te bareku te ala cila do të thotë zejmra më shkagash me dukën sariu më çe ka thon pejgamberi sallallahu uh, alajhi se ky njeriu jonet li 3 ditë ka përcjellë 3 ditë ka përcjellë natën no, no, namaz nuk ka fal veç kur ka rrotulluar shtrat ka thon la ilalallah allahue akbar subhanallah kaç kaçu gafon ka sabahën kaç dhe andaj ka gafon s'ka kur gjoth çto çka sa sallet fiton dhe dhe zënëti kura këtu pastër kur sa këtu pastër sa duhje pe Zot pejgamberi jon sallallahu alajhi kur ka ardhur njëri ska transmetuar me buhariu o kon te da plaçën pejgamberi alajhi dhe njëri prej njerëzve i cili ka ni parë pe xavarritshve i ka thon o oh, muhammed ba u drejt se ti je drejt Bahu i drejtë ti sjer i drejt. Edhe penga sa mu ka munuar shumë ka thonë çu shumë thot këtu. Ka dhënë Allahu mëshirë ov la bin tam musaida laika adat e Mëshiro, Musa, edhe edhe ate kanë munuar edhe edhe mu po munoj. Pastaj ka thonë kush janë i drejtë se unë jam i drejtë? Kush janë i drejtë se unë jam i drejtë? Çi ki një lodhëz, çai ka thon pejgamberi sa bahu i drejtë ti sjer i drejtë. A din sa u ka fal? A din sa u ka fal? Ka dhot sa hat ndrit pa unal. Edhe i ka ardh i ka thanë për nga me sëram, bauj dret Keni bau disa dhot, bauj dhe se pram kam a gjerue Allah jam e mu e Kuru bahamore t'i dh i dh i dh i dh i dh i dh i dh i dh i dh i dh i dh i voluntar, Allah i me tije Pa e pas truk ta Mir vëzër, qka tha së, për nga me sëram Që i ka nga me sëram vëzër, për për nga me sëram vëzër njërzit Nuk janë konë së si isa vëzër, që e kena veç Minëra mu kam për nga me sëram, jo, atë kan, e Ka thonë me samë jo. jo Se kjo problematik se Allah e ka bo kader me dalë për këti njeri plot Pasaj Kjo ka kadzu pe nga nësam Se kur dalin grumë mëllë këto Qishmi diktue Ka thonë këshyre E lezojnë Kur'anin më shumë se ju Falën më gjatë se ju A gjërojnë më shumë se ju Udhër në feja A kodishka më të madhës se me lezojnë kur'a Me falë namazë Me a gjëru e Ramazan në file Ja shtara a gjërimi Qka tha pengam e Seram? Ketë këto vejë pras që shkojnë zemër Ka në tje shef Kokra idiotit I thot pengamberi se më bau i drejt Që mi bau i drejt? E ku shonë Muhammed e Seram? Huh? Aja ka mësu Qka në drejtësia Kë i thotë bani i drejtë Që kërë që plëtësot? Qka në mësu në pihojgjët Qka në ashtë imani Qka në të uhidi Qka në islami Masan i thot Kë nuk u shpargu zonën ndonjë. Në Molikoj mësove çka, ka thënë koën mësove. Hek, dash, ti s'e ke dit kta. Hek, bëmë mu informata që ta dhash. Hajde faltash. Të bëjmë unë ar informata që ti dhash. Faltash. A mo çka mo? Andaj bazën nuk duhet. Njerëzit këto e kanë problemin te zemra. Andaj thabullojmë i amri. Tha unë që tan spo muj. Hajde provoje leze. Provoje. Mos mea dash kur kujt keq. Provoje. Këmi janisht, minjarë qërgullot, me frimë, me shtipë, kretë qërgullot, se, se minjarë ka me tërnë krye, a dhe filani ta, edhe filani dhe, të mirë mjë andasht ta, kanë me tërnë një 400-500 filana si si meritojnë, e këtë janishtë si me thonë kje meritojnë, ti si meritojnë, atër të për një men nuk e ki pasruhe zemërën, zemërën tonë. Andaj, të, të ishellës dhe njërzit se gjithë shka më në regulluat, apo, ama, qëpar, s Kjo vëzër është e para E dyta është se Vepra të zemë vëzër janë sebet Që njeri ju me i fitu gradat e lartë Në gjenejtë në Allahu gjelle Gjelle gjelale Gradat e Allahu të bare Nuk fitohon Me shumë namaz Me shumë zëqat Me shumë vepra vëllënëtar Në farës muslimant janë barabart Përshemull Nuk mu në dikush me thamë përshemull A edhishka unë jam maj musliman i miri fali 7-3 qatë sa ba Ja Dihimi fali. Po unë dumë ka xuxia më e mirë këtu. Shikova se sa osi drejt Allahu xhejlal. Forcina ka bëu barabar. Jo, por unë dumë i ka xuxo Allahu që e dum bashum. Ani dhe ka xuxo me zaimor. S'ka nevojë ti me tru, s'ka më ka xuxo më shoq. Shikova zotane, diku sot po unë duve më analt, më analt në internet. Allahu na mund të çojë në emrin e pejgamberit sallallahu alajhi. Me çka më mri, zotana, as se kena pa, as më ha, me sa bash kena ato os me çka muli, veç në një, një salagamet. Zaimor. Zemë andaj, Malik, an. e nësim një melik Radiallahu anë Një ditë për ditë dhe ka artë e pengam E sa më da konë pitrive Dhe i ka tha një Rasul Allah Unë e si jam me këto të mloj Që ka rritje e bubëkër në omej në otmanin U i një një nalt Ka tha një Rasul Allah I ka tha një Rasul Allah I ka tha një Rasul Allah Së po muje në më mri këto Vepra të këtër e njërës I ka tha një Rasul Allah E ti të shkaban Ka tha një Rasul Allah Unë ju duju Ka thon po poniriu mas ka e do, Xhenet. Njeri është me atë, çka e do. Andaj zonjeri është me atë çka e do. A ka më pak çmim se dikush më thon, ti më mukim, u kan vetë ç'ndoh? Apo problema me dash. A ajo po në iman nuk e don? Vërtet. Andaj prej sebepeve të ngritjes së shkallëve në Xhenet, çfarë do të thonë, janë një varg veprash të cilat si i kthehen, i kthehen zemrës. Për shembull, a dish që ka xhen imam At-Tabarani? ا عن ابن عباس رضي الله عنه سبيغ النبيون صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ان لله جلساء يوم القيامه على يمين الارش وكلتا يدي يدي الله يمين على منابر, منابر من نور وجوههم من نور ليس بانبياء ولا شهداء ولا صدقين قال صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله دوتكت نيرستسيل دوتنجريت نكاريكت لارتا جاء ضافته الارشيت Allahu gjele gjele Dhe të dyja Duart Allahu të janë djata Kështë ka thënë Kështë ka thënë Ka thënë janë në mimbere Prej nurit Ftyrat e tëre janë plot nur Nuk janë asë pengamber E asë shëhida E asë sidika Pra asë kanë radë shëhida Asë janë pengamber Dhe asë nuk janë sidika Se e bubë kërë sidiku Kile ja rësullë Allah Men hum I kanë thënë një rësua, kush janë këta? Asë shëhid, asë pengamarë, asë si di kusha këtë? Ka thënë, ka thënë, ale i sëra dhe selamë, hum, humul mutëha bune, bijelalillahi bijelali te arë. Me qëka ove zërë? Ta shë, zakonish këtu shka pritët. Kur ti thush dikujt, ka me i, në karrike, në djathën e arshit. Në djathën e arshit. Zakonish njëri thotë, pengamarë. Pengamarë, përshëm këta sa pengamarë. Shehit Sidik, sa Sidik. Kushoj Rasulullah. Tash, dhe çuvoza ni pun si si qeidit, një, një e të pejgamberit, të çehidit, çka ka thënë ai sallallahu alajhi wasallam? Jaktin dit nivaj për ocila e zemrës. Ka thënë ai sallallahu alajhi wasallam, ata janë të cilët duhen ndërmjet veti, veç për hir të Zotit xhelo xhelalu. E tash na këtu krem duhemi për me, për vetë për Allah. Ktu për për për syrejtë, për foto, këti jemi për Allah. Te Allah këti diçka tjetër vëzë. Nuk mashtrohet Allah Nuk i bohet Allah vera Nuk shkonde zoti me like Ti abajlak ta e du për Allah Ti si abajlak ta se du për Allah Këto janë filmat Facebook e Youtube Edhe të internetit Të Allah u gjitha gjitha gjitha gjitha gjitha Ando her një njëri Tebu Horeira radiallahu an Dhe i tha unë ti du për Allah Tha thujum dos leket mu abet Tha valla du për Allah Hotha leket mu abet Se nga probleme m'dash për Allah Tha po unë du për Allah E tha unë me nështi e, e dorën kolejt taun A i dhe në ush, Në zënia zgjidon unë e dua valla mos mos ma prancësi mos mos ma bësa praka mos ma praka mos ma praka çka çka doti snimon këtu spërkrahatit çanati ofendon përros të bën 500000 plane kundër edhe në fund pa shanë Allah tash është normal vallahi billahi jam e pazogadit e Allahu do të kupohet tash disa njerëz që kanë këneti kanë tin tavolin përvec kanë aruse me zëmen e vet me lidh Allahu xhelal xelal çka tha alejhi sallallahu alajhi Humul mut e habun Fi bjelalillah Ata duhen veç për matnin e Zotit Allah në po fitën e Aram Belalemin Po para se më në po fitën e Të mundohme mësë me rrejt vetën Shumë në ta rrejt vetën Kini pa, kemi përnejnë shpesh Ta ne mësë ti uh, uh, Konkretizojmë gjërat Shpesh e bezo njërzit Kini pa, kuri përshta të dikush neje Dikujnë ne, a thot Sa i sinqirt ka bo Allah e ti vla Ketë për pajtojsh me muën pse pajtohet me ti, çka ka lidhë këtu Allah? Ai çka ka kë lidhë këtu Zoti? Pse ti ninjerik kurrgjencë pajtohet me ti ti kujton që Allah, Allah mos më pasqut tije, subhanallahu. Po pse më thënë çka ka lidhë Allahu këtu? Ai ti mundesh me jetë në një shka pajtohet me një shka tjetër. Ai shaj çka më thon tash, "Ah, Zoti të ka zgjuar ti për mua." Jo so kështu. Du të mundosh për Allah në emër të Allahut, mës me pas interes tjetër. Po më ka veç Allahu subhanahu subhanahu teala. Gjithashtu dhe Zot ka nërë shumë brej adhideve për nga merit a.s. të cilat e bën njeri në mungri në qkallë të gjenetit asë këndë bajnë me, me gjymë tyjët për që një më dhe zërë ka thonë për nga merit a.s. a.s. imam Ebu Dauli dhe imam Tirmidiju ka thonë a.s. ma ashej un edh palufi mizani lmu'mini jo me lkijameti min khulukin hasenin ka thonë a.s. s'ka diçka që e ranon peshorën e besimtarit ditën e qiametit si si sjellja e mit. Si sjellja e mirë është kaos? Si sjellja e mirë? Ai ka dhënë zor me dorë diçka? Ai ka dhënë zor me krije diçka? Ja ke baj dikujt na thasht? Jo. Çka sjellja e mirë është? Ose sjellazem. Si sjellja e mirë do të zorosh shumë lehtë? Ka thonbe pejgamberi jon sallallahu aleyhi dhe sellem. Ju sunim lani njerëzit me para, se njerëz ka shumë. Njerëzit sunim lani më parë ka thonë përmbloni ato me busqeshje që të kushton? pa pare ata ka thonë gjeriri se hërë që e këmpa o pengamberin sada sëllem gjithë mon ka busqesh rëzë nuk fitohet një njëri që ju busqesh njërzë më në me më cita pengamberi jonë sada sëllem kejt njërzë të i kam lu me busqeshje wa in në kele ala khullu kënd adhim teo muhammed e kije moralin e nal i moral që nuk muhët aish ka ju kesh njërzë nuk, nuk muhët Nuk e do zemra nijerit i njëri i cili rri me me buçeshje, me sjellje të mirë nuk e ranon, sikur që ka thonë ibn Kaajim el-Juzaini me udërinjë sulalikin. Allahu gjallëja e don besimtarin i cili si ranon njerëzit. O i le, nuk armiçon, nuk nuk ju bëhet barr, ky njeri vetë nuk muhet, atë çfarë mo nuk mposhtet. A kush boshet do të thotë? Poshtën e buxhanela. Mboshni s'te poshtot. Anash be shiko xherit diçka thot. Sa her çekom pa e poshtër. A, nash, E ku menu që Gjithë uh, më më ka Më ka budhqesh Dhejri sa Njeri prej sahabet Për jemësa më thot Qash shumë më ka budhqesh Për jemësa më thot Sa unë ku menu Se jam ma i doa Shuk të aj Dhejri sa kërri këmë thon Njerësullat ka në doma shumëti Unë të menu që këmë thonë muën Qash shumë ka kesh Më thot Ajshem Thasherësullat për i burave E për i burave E për i burave E për i burave thot, janë njësi mi përmejnë do fashku me dilë ku ka më kafonit anale, do pse ka menua i qe e do masyumti qasë që një ka përshesh qasë që një ka përshesh e ne, Allah në përmisot të gjithë ja rabbala alemin dhe dhe shëllë kërën ka penga mberi jonë sallallahu alaihi sallam se penga mberi jonë sallallahu alaihi sallam ka than inë min ehabbikum ileyja e akrabikum minni mezlisen joh me lqyamati e hasinukum axhlaqan ka than pejgamberi json sallallahu alaihi wasallam për njerëzit që mës shumë ti i du u ne Allahu na mund të sapse Allahu ë na takon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe të kemi dashur ta. Sot njerëzit luftojnë me dash filani dhe alani. Por a bojnë nga dikush me dash Zotit që leje, mund të kanë dashur të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çikush ka thane alaihi sallallahu alaihi. Dhe kujt u ka drejtuar vezëh sahabave, ka dhan mës shumë ti ç'i du u ne qëka pra qëtu njëri? Apo, namaz, agjërim, zeqat, sadaka, ka thonë A.S. Dhe ata të cilët, mës a fërmi me muë ditën e kiametit në medzlis janë, kush, e hasin e kum ahlaka. Më të mirit për juve në sildje. Më të mirit për juve në sildje. Hadith jetët, ka thonë se, ka arga pengamberi s.a. Se ka thonë A.S. Se ka thonë A.S a i cili e ka sielin e mirë e mërinë atë i cili a gjëron edhe falet natën hispa unalë thot i bënkaj me ljozije billi ja shkon ja shkon, që që ja shkon, me, me sielin e mirë sielin e mirë e randë sielin e mirë e randës Andoj, e dyta dhe dhe dhe dhe që i përket krasimit të veprave të zemrës me veprat e gjimtireve cilë ashtë se me vetshqë me veprat të zemrës njeri ju dalohet shkallë me, me të tjera me të, të tjera E treta, vëzër, nga Dalime cilë a është se veprat e zemrës Janë nëzitësit dhe t'i quajnë Kushtimish, motori I veprave të gjymtyrëve Pra nuk punon dora Pa, pa, i thon Zemra puno Nuk lëviz, pra njëri nuk lakot me bo Ruku pa ju laku zemra Mune me bo për shtirje, për hipokrizi Ame nuk mune me bo për shfar Në mon, për shemo pse Pse, vëzër, ka arë për shemo Agjërimi është i imi, hadithin e Sahih Buhari. Këto debatë të bilirit a dhemit janë përta përveç agjërimit. Pse? Sepse agjërimi vëzhon mundësia për mi kallzu Zoti Djellalalu Gjell se sjam hipokrit. Nuk jam hipokrit. Se ket mu, ket mundë më menuh që jam të agjëru, po po në mëunë e dije. Apo, andaj veprat e zemrës janë ato që i nxjisin veprat e trupit me punuat. Për shembull, sa harçë, njeriu ka iman në zemër, do e mos ka më dal në trup. Sërë që ka të dashni për Allahun në zemër Ka me dalë në, në trup Andaj ka dhanë Ka dhanë për i djetarëve të muslimarve të parë Ka dhanë kush e njëf Allahun E do E kush e do Allahun i bindët Shikëleze Kush e njëf Allahun e do E kush e do Allahun i bindët Së mundët një njëri me dhanë Sa shumë e du Allah ku, ku, ku e thave këtë fjarë Në qëfar gjendje e thave këtë fjarë Në ashtas falëna Ama, balo, balo, balo. Çi jesh na sta sfona me Allah-in? Çi shumunë një njeri me dashur Allah-in, Allah i thot pes vak du më i fal, shire na stonë s'ngoj hiç. Pas i bi ka xhamia kurr. Ama çi? T'li rishë do kin xhamish këran, janë, janë mat mat dokcione. Po pse? Ani pse ato të ngojnë tije? Po shumunë të çtu? Sepse Allahu nuk gënjehet. Kur thoya Hajjan al-Sallat, më u përgjigj. Andaj e ka thënë, kush e njef Allahun e do. E ai i cili e don Allahun i bindet. A këni po dhe zë njeri që ka ban ma që ka e do? I bindët A këni po njeri kan e do i bindët E vladin kër e do i bindët Grujen kër e do i bindët Dosin kër e do i bindët Kështu është dhe një dhe zë Njerëzit ca e dojnë Allahun E përkëthejnë këta me Me, me dhe Pra këthon imam shafi iu Ka thon Kur të vendosët thelbi në zemër E të regon Gjuha me dhe Frite Pra nëse ka Bazë në zemër Nuk mundet mu ka një drumë shumë i shnosh Pema me e mirë në bot Me e ujita, me e njoma E ka një të keqe s'ka gjithë Edhe shumë e vysh Së mundet Pa tër hekja një cilcine Me e mire më kon, Edhe me e mira E njomë E ujit kret Së qetë kur gjo së Asni pëmë së faqet Asni fritë së faqet Së shne mundur E një të vëzërësht me trupi Nëse zemër a shnoshet Pa ti të reko me, me, me, me reflektuar Kjo është e drejta E katër të vëzër është se Prishja e zemrës Apo punve të zemrës I rënon veprat e trupit Dhe jo anasiatas Shikonë në vëzër të njerë Prishja e punve Pro kur kanë defekt punët e zemrës Ti prishin punët e trupit A punët e trupit Së mundën me ta prish punën e zemrës por shembull. Do do bin plot shembull. E para për çdo rrë sinqeriteti, besnikëria, transparenca, të çënurit orgjinal. Kyollëzë e dallon fillimisht besimtari me munafikun. Apo, dhe të gjitha veprat, të cilat i bën besimtari, nëse nuk janë të sinqerta, do të shpaguhen për to. Shpaguhen për to. Bile mundu mu donu për to dhe po kto kan hall hadithe nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam madhija kanse imam muslim nga ebi huraira radiyallahu an se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka than hadith ka than allah subhanahu wa ta'ala hadith qudsi ana aghna ash-shuraka'i an ash-shirki man amila amalan ashraka ma fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam un yam ka than pejgamberi ka than allah jalla jalalu Unë jam maj pavaruri për ortak Su mduhet ortak Allahu ja nuk i duhet ortak Ket njëzve ju duhet ortak Ket kresa ju duhet qift Allahu nuk i duhet ortak Shka nevoj mundi mu me kërkan Thotë Allahu gjele gjelelu Su mduhet mu shirk Shirk për zëngjur e raba është ortak Kur ti s'punon vetë po e ki i dhe ketë Edhe ki ka fitimet e veta, hiset e veta, aksionet e veta Thotë Allahu gjele gjelelu Kusht do që bën një pun Qëfar të punë e? Edhe në atë pun, e ka bo edhe për muë, edhe për dika në tjetër. Shkëtër, edhe për muë, edhe për dika në tjetër. E lo atë, edhe atë shkëtë e ka bo shirkë. E në trasmetime tjera, ka ardë, se i thotë, shkëtë a e li për shpërblimin. Një rëvezër, me shkëtër, e ka bo këtë punët. Por e ka, ka thënë bërshimbollë, uh, Edh po kët pec, pec doon, ka bëu për Allah e ka bëu për dikant tjetër. Edh tu mshofin pak. Po ne ta din pak njerzit. E kështu me radh, kjo është shirku. Tani kët pjesë Allahu i jos marrë dhot, mu shum duhet kë pse e ke bëu ti? Pse e ke bëu për për për dikant tjetër? Po e kumbozo zot për ti. Shikova zot hadithën e Buhari, tre persona me dhe kalë të cilët ka qalu zjarri. Cila janë ato? Ka thanë Ai selamule selam. Tre persona me të cilët ka qalu zjarrian, ai cilë kanë jo Kur'anin dhe kanë mësu, ai cilë ka luftuar lutt Allahu dhe ai cilë ka lënë pasuri për Allah. Kësi li ka mësu ilmin dhe Kur'an, del para Zotit dhe i thot, Allahu Djall, ti pse e ke mësu këtë punë dhe pse u ke mësu njerëz? I thot, o Zot, për ty. Për ty, se ai ja, e di se dash vetë për ty kthehet në vlerë. Allah thot, ka tabte, ti por rim, ti s'qe vogta për mua. Ti e ke bogta me thanalim, ti e ke bogta për pushtet, ti e ke bogta për autoritet, ti e ke bogta për nam. Shonza. I diti, ka luftë në rukë të Allah, u gjeri që, ka dekë. A gjitha, a gjitha në më thanë me dekë. Ata të të të përkajim e gjëzije. Sa i rana sinceriteti, e le njeri kokën për Allah, pi përjasht, në luftë, delë për para Zotit, Zotit dhe të mosërën, se këtë e dekë për muërë. Po mirë, a këni meditutën e herë? Që shë e le njeri kokën, pi përjasht u dukësi këpër Allah, Allah shka i tha, i Bukhar, i tha, Allahu që ka i thatë, sa i Bukhari, ka thënë a.s. i thatë Allahu gjele që një gjellallë, se ti vdi se këtu në këtë venë? Thotë, për ti, o zërë, për ti. I thëtë Allahu që një gjellallë, ti ke dek me thënë të rimi botës, që ashtu të kanë thënë, a ti ke pasë për i te ti? Shkën zanë. I trej e ti, o zërë, ka thënë a.s. ka thënë parë shumë. Parë, o zërë, o zërë, o zërë, i thëtë Allahu gjelë, gjelë, gjelë, pse ti ju këtë në robëve të mi pare? Thëtë, o, zotë për ti, për ti i këmë vanën, a ditë së kur kështë thëtë për, për vetë, për Allah e në ketë, i thëtë Allahu gjelë, këtë dhebëte, rrejte, se ti ki dhënë pare me thanë ki humanisti, bujari, fisniku, edhe të kanë thanë, veki morë ti hisën tane, shkonë zanë. Edhe në shëtën e të treve, a ka kategori matran në se kategoria e ulemave e ushtarve edhe pasanikave mërë i studioj këtë të doman ndërtimët e shteteve në bodhe mbretrive mërë i një do mbretri, qështë funksionën? i ka mbret, i ka ulemateve, ato që ka janë bajnë me die mbretrien i ka ushtarteve, ato që ka sigurojnë dhe tjetë ashe qërkullon, parja pra trij ministrit më lart, të lartë në çdo shtet që janë ministria e dijes, ministria e ushtrisë dhe ministria e ekonomisë. Çdo tri kushiko e ka mbretënin. Çka i fapën ata? Kur sjan si sinqertishtin zar vallaj këti. Ti çka ju u prinë vëza diçka më thon me lën kokën për Allah. Atë që më thon ti pas 10 ditë me 100 libra dhe në fund thotë Allah, oh, ashtu që djegoti. Se për namë ke posta. Çdo më vë zë kit dhunja më jom parë në fund më thon ashtu djegu. Pse më djeg? Se kanë sinqert ka tha Alej ale Salatu Selam, tha Allahu të bare kjove tjera, ku shdo që punon një pun, dhe në ta e ka hutë të dikant tjetër, e len Allahu u gjindëvala, bashkë me atë shka i ka bo, bat me atë shka i ka bo e, ortak. Andoj tjeshe, adhe zër, se shumë për e njerëzve bëjnë vepra të jashtëve, por dalimi mes të tërë është të zemra. Në nuk e tim që akonë zemrate e tërë. E dyta, adhe zër, prej, në monë, regullit të katër, që dalojnë veprat e zemrës me veprat e trupit. E, e katër rëzërë qële është, është modestia, tjeshtësia, përursia. Të janë veprat e zemrë. Dikush me ndonë se më kanë modest o na file. Me da është bana modest, me da është që i kryen tërma, po ty jo nuk e na file kjo. Kjo dhe zërë është punë, gjenejt e gjenejt. Ka transmitu ima muslimi, nga pengam veri jo në sallallahu alai sallam, se ka thanë alai s Kusht do që në zemën e vetë E ka vesh një grimë të dvoglë Kibrit Kibri vëzë Shka ka karki Kibri Me një masija Allah në lupi me një masis Shka ka karki Karki e ka modestin Pra Kit vepra shka i ba njeri Po nuk ku qilësun me modestin Si bojnë dobi ato Andaj duhet Dë bëhet vepra me modestin Ta dish se punën që e ke bota ka mundcu zoti Atë punë mës për paskan Allah i kursu një kësheba Dhe veç Allahut mi akushtuhe Prej Allahut Me Allahun për Allahun Aj e ka nis Aj e ka zhvillu për atë të krya jo Nëse nuk janë shtopë këtë për Allahun Gjellë Gjellalu vëzër Kësa i thënë munges Modestie E ahim vëzër krye madhin në gjennet Ka thënë a.s. Sa kokra me vogel e Kibrit në zemë Nuk e njeri u në gjennet Thënë që i khlusam dhe mi e deris e të pastrohet Deris e të pastrohet E të aspetim të sajë Bukharit E kanë vetë për nga menës në sëllem Kusho banor i zjarët Kusho banor i zjarët Ka dhënë gjdoj vërasht e fodull krye madhë Ka dhënë kusho banor i gjenet i gjarrës u Allah Ka dhënë njërët për ullur të lejtë si zemët e zazhve Shumë i kina përzi lëzën a këtu të rrymat Apo I kimi përzi a, stabilitetin fe me vrashir Apo pandrushurshmarrin fe me çka me ashpërsie me brutalitetin çka ka brutaliteti me me me mbajtën e feut çka lidhet me tudia po jem sa më ke banor të xhanedit çka i ka poshkujt i ka poshkujt të porulur porulur porulur a mund të qenë kjo si zemra e zotshve imam nevojë në komendën këtë hadi si të thotë si zemrat e zotshve i bie se kërkan dhunja nuk e lëndoj nuk i vënë bon çar ka thon pse ka thon si zotshve a keni po zogë o zot edhe në në de kur re as de gënë se ranon as de gënë se ranon i afro është zogit ik zdo më ton a, a, a kini një njën bot, thon, të, ips, të mgrin, një një në botë një në me thonë si të më ka i pës të ngrie një zogë co pa më ka bërë ku është taj zogit? cëllë zogit ka bërë zogit vëgërë sa mën si anaj modestia dhe zërësht prej uh, atyre veprave të zemës të cilat po nuk e shëshruan besintarit që të regrimtaris at Dhe si ligja dhe zem, kona kam barut dhe vazhdoj me lina lau të barë kjo e kjovë tjara, në këtë vartë të dalimeve, e, shkurtimist, smundja më e, vdekje prurse, më kancerogene, për zemrën, për gjimtyrën, për barvajtën e imanit, si zilia s'ka. A ne ka qëtë me mësëm brisk, brisk, i përre kënkej, brisk, nuk ka te brishku, andaj ai prret. Ana shkoj vëzet. prej xërave të cilat ka mund të si njëri të mja prish veprë, të cilat a, e embrëshme. Atash ka thënë, rregulli i çka po rregulli 4. Veprat e zemrës, nëse kanë defekt, ti ti smujin trupit dhe janë asjelltas. Jo nasjelltas. Jo Për shembull, vëzet. Nëse njeriu s'ka mundësi me fal namazin ka, me fal ult. Nëse s'ka mundësi ultë fal shtrit apo më në shenjoni falë shtrit s'ka mundsi a ja prish kët dashnin me Zotin jo s'ka mundsi njani e ka obligim mağxhuruar tjetri smut është jo, i po smut a ja prish kjo smuja zemën jo pse Allahu tadanuun po thamos mağxhuruar an zemra të jave obligimin njani s'ka parë me don zeqat s'është s'ti obligum, Aja zemen, jo, se, obligum. a ja prish kjo zemra jo pse mos jamë obligum eksumara hna jgë vazat ama e kundër ta po ti munesh me vë veprën E zema ta prish. Pse? Sepse ndonëse mundot më, më, më kanë thënë mos sinqeritetin. E dyta, qrelasia, e treta, zilia. Asa njerëzve i prishin veprat e veta me zili. Me zili. E zili ja vëzër ku godet më shumëti, i punka i më xhi thot zilia më shumëti godet në shtyllën gjasht e gjashtë të imanit. Çatë e ka thë kitçin. Vazhdimisht mënohet me ta prish. Cila është e gjashtë e imanit? Te hadithi i Jibraelit en tu'minu bil qadari Të kajrihi vë shërrihi. Ti besosh kaderit, të kajrit edhe të qerrit. Gjëja, më e rranë në këtë dunjave. Që njëri ju të, të, të zëven, është që qatë që ka të kaktua, Allah i me thonë, që kjo e jemi, ja, që kjo nuk e jemi. Ja. Pse, sepse ne nuk bin, e tani, momentin që ka njëri ju, nuk zëven që ati ku e ka të kaktu zoti, fillon me, me punu me një matur të prish, të ajo zilija, më nohët me zonë vendin e huj, e kjo Ana daja kjo është e katërta që bën dallimin në mes veprave të zemrës dhe veprave të të trupit. Ne kemi edhe disa prej dallimeve do t'i përmendim me lenin Allahu te barekehu teala, as-ekuala ka. Mbarua, elusi im Allahu xhelalu, që Allahu ti pason zemrat tona, ti marrëm ton zemrat tona, ti rregullon zemrat tona. Namudson Allahu xhelal jela që Zoti on te barekehu teala të të bënd me neve as kjo është knas aj. Elusi im Allahu te barekehu teala, që Zoti on xhelal jelalu, namundson që vajdimë stambthojna Kur'anin, ta mambthojna hadithën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, elusim Allah subhanahu wa taala, që Zoti i Onjë i Gjelëjë Jelaluhu të zbukuron zemrat tona me iman, të shkruan Allahu Gjelë në zemrat tona imanin, të shkruan Allahu në trupat ton islamin, naban Allahu te bareke o dalla që të jetojmë me islam, të zhvillohemi me islam, ne tja dorzojmë Allahun shpirtin me iman, aku qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al-gafururrahim walhamdulillahirabbilalamin